Думайте про це, як про пластичну пам'ять. Силу, що скеровує вас і ваших супутників у напрямку племінних форм. Ця пластична пам'ять намагається повернутися до свого древнього обрису – родоплемінного суспільства. Вона – це все, що вас оточує. Феоди, дієцезії, корпорації, військові загони, спортивні клуби, танцювальні групи, спілка бунтарів, рада планування, молитовний збір – Кожна така організація складається з майстра та слуг, господаря та паразитів. І рої пристроїв для відчужування, зокрема й ці слова, зазвичай прямують до внесення їх у масив аргументів за повернення до тих кращих часів. Я відчайдушно прагну навчити вас іти іншими шляхами. Ви маєте квадратні думки, що опираються колам». Викрадені журнали. Айдаго виявив, що не може впоратися з підйомом, не думаючи про нього. Це тіло, вирощене Тлейлаксу, пам'ятало речі, про які Тлейлаксу навіть не підозрювали. Його справжня перша молодість могла давно загубитися в еонах, але мускули завдяки Тлейлаксу були молодими, і, дряпаючись нагору, він міг видобути із забуття спогади свого дитинства. У дитинстві він навчився виживати, тікаючи у високі скелі своєї рідної планети. Не важило те, що камені привезли сюди люди, формували їх також століття погодних змін. Ранкове сонце припікало в спину айдаго. Він відчув, як Сіона з зусиллями дістається порівняно простої опорної позиції на вузькому виступі, далеко внизу під ними. Айдаго не мав практично жодної користі з її підтримки. Але саме такий аргумент урешті-решт змусив Сіону погодитися з тим, що вони мусять спробувати цей підйом. Вони. Сіона не погоджувалася, щоб він спробував сам. Нейла, три її помічниці рибомовки, Гарун і троєопраних ним музейних фременів чекали на піску біля підніжжя бар'єрної стіни, що обігала сер'єр. Айдаго не думав про висоту стіни. Думав лише про те, де слід поставити руку чи ногу при наступному кроці. Думав про моток легкої линви довкола плечей. Ця линва й була висотою стіни. Він міряв її знизу, тріангулюючи по піску, а не лічачи кроки підйому. Якщо линва була достатньо довгою, то її вистачить. Стіна була такою заовишки, як линва завдовжки. Кожен інший спосіб мислення міг лише притупити його мозок. Шукаючи опорних точок, яких він не міг бачити, Айдаго обмацував рівну поверхню. Ну, не зовсім рівну. Вітер і пісок, іноді навіть дощі, спека та холод робили свою ерозійну справу впродовж трьох тисячоліть. Айдаго цілий день простояв на піску під стіною, пильно вивчаючи, чого тут досягнув час. У пам'яті він зафіксував певну схему. Навскісну тінь, тонку риску, напівзруйнований горбик, маленький скельний виступ тут і там, у горі. Його пальці вчепилися в гостру щелину над ним. Він обережно перевірив, чи витримається опора його вагу. «Так». «Трохи відпочив» притиснувшись обличчям до теплого каменя, не дивлячись ні вгору, ні вниз. Просто був тут. Усе залежало від темпу. Не можна допустити, щоб його плечі втомилися надто рано. Вагу слід розподілити між стопами і передпліччями. Пальці неодмінно постраждають, але доки костя та сухожилля в порядку, на це можна не зважати. Він іще раз підтягся вгору. Уламок скелі відірвався під його долоною. Пил та камінці посипалися на праву щоку, але він навіть не відчув цього. Кожна частка його свідомості концентрувалася на обмацуванні руками, на рівновазі ніг, що спиралися на крихітні випуклості. Він був пилинкою, часткою, щоб протистоїть гравітації. Тут тримаючись пальцем руки, там спираючись на палець ноги, іноді чіпляючись за поверхню суто силою волі. Його кишеня віддувалися від імпровізованих гаків, але йому не хотілося їх використовувати. Так само імпровізований молоток звисав з пояса на короткому шнурку, в якого безпомильно пам'ятали його пальці. З нейлою шли тяжко. Вона не погодилася б віддати свій за розстріл, але підкорилася прямому наказу вісіони супроводжувати їх. «Дивна жінка! Дивно слухняна!» «Хіба ти не присягалася підкорятися мені?» – спитала в неї Сіона. Нехіднейл розвіялася. Пізніше Сіона сказала, «Вона завжди виконує мої прямі накази». «Тож нам не доведеться її вбивати?» – проказав Айдаго. «Я й не пробувала. Схоже, ти навіть не здогадуєшся, яка вона сильна і спритна». Гарун, музейний фремен, що мріяв стати справжнім фременом на давній лад, приготував підмостки для цього підйому, відповівши на питання Айдаго, як бог-імператор прибуде до Туоно. Так само, як він прибув із відвіданими за часів мого прапрадіда. Як це було? Підштовхнула його Сіона. Вони сиділи в запилених тінях, ховаючись від пообіднього сонця. Того дня, коли дізналися, що владика Лето... Подружуватиметься в тону. Гарунові помічники присіли півколом під вхідними східцями, на яких Сіонай Айдаго сиділи з Гаруном. Поблизу стояли дві рибомовки, прислухаючись. Нейла ось-ось мала з'явитися. Гарун вказав на високу стіну за селом, краї якої виблискували золотом на сонці. «Туди веде королівська дорога, а Бог-Імператор має машину, що легко знесе його з висоти». Вона вбудована в його повіс, сказав Айдаго. Силова підвіска, погодилася Сіона. Я її бачила. Мій прапрадід казав, що вони прибули королівською дорогою, весь їхній великий загін. Бог імператор злетів на нашу сільську площу на своїй машині. Всі інші спустилися по линвах. Олигиновий задумливо сказав Айдаго. Навіщо вони приїжджали? Спитала сіона. Підтвердити, що бог імператор не забув про своїх фременів. Таке казав мій прапрадід. То була велика честь, але не така, як цей шлюб. Гарун ще не закінчив говорити, як Айдаго підвівся. При кінці центральної вулиці було виразно видно високу стіну від підніжжя у Пісках до вершини в сонячному світлі. Айдаго оминув ріг гостєвого дому, вийшов на центральну вулицю. Там зупинився і глянув на стіну. Уже з першого погляду було зрозуміло, чому всі казали, що цією поверхною неможливо піднятися. Навіть тоді він відкинув думку про вимірювання висоти. Могла бути хоч 500, хоч п'ять тисяч метрів. Насправді, істотним було інше. При детальнішому огляді виявилися дрібні поперечні тріщини, місця руйнування, навіть вузький виступ на висоті 20 метрів над навіянем піском біля підніжжя і черговий виступ, приблизно на двох третинах підйому. Він знав, що його свідома частина, древня і надійна, уже виконувала необхідні виміри, використовуючи за одиницю його власне тіло. Скільки зростів дунка над цього місця, опори для рук тут і там, його власні руки. Він уже відчував, як лізе вгору. Коли він і так стояв при першому дослідженні, біля його правого плеча пролунав голос Сіони. Що ти робиш? Підійшла безшумно, дивлячись туди, куди й він. Я можу піднятися на цю стіну, сказав Айдаго. Якби я мав легку линву, то міг би витягти товщий канат. Усі інші могли б легко ним піднятися. Гарун приєднався до них саме вчасно, щоб почути це. «Навіщо тобі підійматися на стіну, Дункане Айдаго?» Замість Айдаго відповіла Сіона, усміхаючись Гарунові, «Щоб належно привітати бога імператора?» Це сталося ще до того, як вона засумнівалася, до того, як власні очі та незнання, що таке гірське сходження, почало підважувати цю початкову певність. Після першого піднесення Айдаго спитав – яка завширшки королівська дорога? Там, у горі. Я ніколи її не бачив, відповів Карун. Але мені розповідали, що дуже широка. Великий загін може промарширувати одною шеренгою, так кажуть. І там є мости, місця для оглядання ріки і... і Ох, це справжнє чудо. Чому ти ніколи не побував там сам, щоб подивитися? спитав Айдаго. Гарон лише стену плечима і вказав на стіну. Тут з'явилася Нейла, і почалася суперечка про підйом. Айдаго згадував цю суперечку, піднімаючись. Які дивні стосунки між Нейлою та Сіоною! Вони наче двоє змовників, хоча й не змовники. Сіона наказувала, а Нейла підкорялася. Але ж Нейла була рибомовкою, подругою, який лето довірив першу перевірку нового холи. Вона зізналася, що з самого дитинства була в королівській поліції. Яка ж вона сильна! З огляду на цю силу було щось несамовите в її підлеглості Сіоні. Так Начанейла слухала таємні голоси, які підказували їй, що вона має робити. Тоді підкорялася. Айдагу навпомацьки потягся до чергової підпори. Його пальці поповзом пробиралися по каменю. Угору та праворуч, знайшовши нарешті невидиму щелину, за яку могли б хопитися. Його пам'ять мала на поготові природну лінію підйому, але тільки тіло могло вивчити, як підійматися цією лінією. Ліва стопа знайшла опору для пальця. Вгору, вгору повільно, випробовуючи. Тепер ліва рука вгору. Там не щелина, а виступ. Спершу його очі. Тоді підборіддя піднялися над високим виступом, який він бачив знизу. Сперся на нього ліктем, перекотився через край і відпочивав, дивлячись лише прямо перед собою, ні вгору, ні вниз. Там був піщаний горизонт, знятий вітерцем пил, що обмежував краєвид. За часів дюни він бачив багато таких горизонтів. Потім він обернувся обличчям до стіни, став навколішки, підвівся, чіпляючись руками, і продовжив підйом. Картина стіни зберігалася в його пам'яті такою, якою він бачив її знизу. Достатньо було заплющити очі, і з'являлася схема. Він навчився фіксувати так шлях, що дитиною, ховаючись від харконенівських мисливців за рабами. Кінчики пальців знайшли тріщину, у якій могли закріпитися. Він підтягся вгору. Дивлячись знизу, Нейла відчувала дедалі сильнішу спорідненість із чоловіком, що зіймався вгору. Через відстань Айдаго зменшився, ставши дрібною самотньою фігуркою на стіні. Він мусить знати, як це, наодинці ухвалювати важливі рішення. «Я хотіла б дитини від нього», – подумала вона. «Наша з ним дитина була б сильною і самостійною. Чого хоче Бог від дитини Сіони і цього чоловіка?» Нейла встала в досвіта і вийшла на вершину низької дюни за селом, аби обдумати те, що запропонував Айдаго. Був зеленуватий світанок із звичною далекою половою завісою, здійнятою вітром. Тоді сталевий день і лиховісний безмір сер'єру. Тієї миті вона вже знала, що все це, безперечно, було передбачено Богом. Що можна приховати від Бога? Ніщо не можна приховати». Навіть віддалено постать дунка на Айдаго, яка навпомацьки шукала дорогу до краю небес. Коли Нейла стежила за підйомом Айдаго, її розум улаштував трюк, повернувши стіну горизонтально. Айдаго став дитиною, що повзла по обоїсті поверхні. Наскільки малим він здавався, і ставав дедалі меншим. Помічниця запропонувала Нейлі воду, яку вона випила. Завдяки водії стіна повернулася на місце. Сіона присіла навпочівки на першому виступі, перехилившись, щоб глянути вгору. «Якщо ти впадеш, спробую я», – пообіцяла Сіона Айдаго. Нейла подумала, що це дивна обіцянка. Чому вони обоє хочуть спробувати зробити неможливе? Айдаго не вдалося відмовити Сіону від її неможливої обітниці. Це доля, подумала Нейла. Це воля Бога. Це те саме. Уламок каменя впав із місця затиску Айдаго. Таке вже траплялося кілька разів. Нейла стежила за тим, як падає камінь. Він довго летів донизу, вдаряючись об стіну та відбиваючись від неї, показуючи, що око помиляється, вважаючи стіну рівною. Йому вдасться або не вдасться, подумала Нейла, щоб не сталося на це Божа воля. Однак вона відчула, як калатає її серце. Приход Айдаго, наче секс, подумала вона. Це не пасивна еротика, але щось схоже на рідкісні чари, які заволоділи нею. Вона мусила постійно нагадувати собі, що Айдаго не для неї. Він для Сіони, якщо виживе. Якщо ж йому не вдасться, тоді спробує Сіона. Вона або переможе, або ні. І все-таки Нейла питала себе, чи зможе вона відчути оргазм, якщо Айдаго дістанеться вершини. Він був уже так близько. Після того, як каміння посипалося вниз, Айдаго кілька разів глибоко вдихнув. Це була погана мить, і йому потрібен був певний час, аби відновитися – вхопившись за три опорні точки на стіні. Нібито сама собою його вільна рука вкотре сягнула вгору, поповзом пробираючись до непевного місця, до чергової вузької щілини. Повільно переніс свого тіла на цю руку. Повільно. Повільно. Його ліве коліно відчуло місце, де можна було знайти точку опори. Підтягнув туди стопу, випробував. Пам'ять сповістила його, що вершина близько, але він відштовхнув її підказку. Зоставалися підйом і знання, що лето прибуває завтра. Лето і хвій. Про це він теж не міг думати, але ця думка його не залишала. Вершина, хвій, лето, завтра. Кожна думка підживлювала його розпач. Змушувала негайно згадувати гірські підйоми з часів дитинства. Що більше свідомих спогадів, то більше блокується його уміння. Він мусив зупинитися, глибоко дихаючи, намагаючись сконцентруватися і повернутися до природних прийомів його минулого. Та чи були ці прийоми природними? У його розумі постала блокада. Він відчув уторгнення, невідворотність, фатальність того, що могло бути і чого тепер не буде. «Лето прибуде сюди завтра». Айдагу відчув, як з його обличчя спливає піт, обтікаючи місце, де він притисся щокою до каменя. «Лето! Я тебе подолаю, Лето! Подолаю заради себе самого, не заради хвій, лише заради себе!» Його почало охоплювати почуття очищення – Схоже на те, що він переживав уночі, коли подумки готувався до підйому. Сіона почула, що він не спить. Почала розмовляти з ним, у найменших подробицях розповівши про свій відчайдушний біг через заборонений ліс і клятву на краю річки. «А тепер я поклялася, що командуватиму його рибомовками, сказала вона. «Я дотримаю слова, але сподіваюся, що станеться не так, як він хоче». «А чого ж він хоче?» Спитав Айдаго. Він має багато мотивів, але я не всі їх бачу. Хто міг би його зрозуміти? Знаю лише те, що ніколи йому не прощу. Цей спогад повернув Айдаго до відчуття каменю стіни біля його щоки. На легенькому вітерці підвисох, і він відчув холод, але знайшов свій центр. «Ніколи не прощу». Айдаго відчував духи всіх його інших «я», «охол», що загинули на службі Лето. Чи міг він повірити підозрям Сіони? Так. Лето був спроможний убити власним тілом, власними руками. Чутка, яку переповіла Сіона, за відчуттям була правдивою. І Сіона теж Атрідка. Лето став чимось іншим. Уже не Атрідом. Навіть не людиною. Став не стільки живою істотою, скільки брутальним явищем природи, непрозорим і непроникним. Усі його переживання були запечатаними всередині нього, і Сіона йому протистояла. Справжні атріди відвернулися від нього. Як і я. Брутальне явище природи. Більш нічого. Як ця стіна. Права рука Айдаго... Навпомицьки просунулася вгору і знайшла виступ з гострим краєм. Він нічого не відчував над виступом і намагався згадати широку щелину в цьому місці схеми. Не міг повірити, що дістався вершини. Ще ні. У гострий край різав йому пальці, коли він переніс на них свою вагу. Підняв до цього рівня ліву руку, знайшов точку опори і повільно підтягся вгору. Очі... Стягнули рівня рук Дивився на плаский простір Що тягнувся під блакитним небом Поверхню, за яку Вхопилися його руки Покривали давні погодні тріщини Він мацав по ній пальцями Одна рука за іншою Шукаючи тріщин Підтягаючи вгору груди Пояс стегна Перекотився, звиваючись І відповзаючи Аж таки стіна не зосталася далеко позаду Лише тоді він встав і сказав собі те, про що звітували чуття. «Вершина!» Йому не знадобилися ні гаки, ні молоток. Знизу долинув слабкий звук. «Овації?» Він повернувся до краю і глянув долу, махнувши їм. «Так? Вони аплодували?» Він відвернувся і рушив до центру дороги дозволивши піднесенню заспокоїти тремтіння все ще напружених м'язів, пом'якшити біль рамен. Поволі зробив повне коло, досліджуючи вершину, давши своїй пам'яті врешті оцінити висоту цього підйому. Дев'ятсот метрів! Щонайменше! Його зацікавила королівська дорога. Вона відрізнялася від тієї, яку він бачив, добираючись до онна. Широка! щонайменше 500 метрів завширшки. Дорожнє полотно було рівномірною сірою гладдю, сторони якої приблизно на 100 метрів відступали від країв стіни. Кам'яні колони в людський зріз за вишки позначали узбіччя дороги, тягнучись, наче дозорці, вздовж шляху, що його мав використати лето. Айдаго підійшов до протилежної сторони стіни, навпроти сер'єру, і глянув униз – Далеко в глибині стрімка зелена течія річки. Піни стобилася в опорні камені. Глянув праворуч. Звідти прибуде лето. Дорога і стіна некруто повертали вправо. Крива починалася метрів за триста від місця, де стояв Айдаго. Дункан повернувся на дорогу та пішов уздовж її узбіччя слідом за кривою повороту, аж доки вона не вивернулася літерою «С» і не звузилася, полого опускаючись вниз. Тут він зупинився та глянув на місце, що йому відкрилося. У його думках з'явився і почав набувати форм новий план. Після трьох кілометрів пологого спуску дорожнє полотно звужувалося та перетинало річкову долину, вливаючись у міст, ельфійські ферми якого з цієї відстані здавалися нематеріальними іграшковими. Айдаго згадав подібний міст дорогою до Онна, відчуття надійної тверді під ногами. Довіряв своїй пам'яті, думаючи про мости як воєначальник, змушений вважати їх переходами або пастками. Перейшовши вліво, глянув униз і назовні, на іншу високу стіну за далекими кріпленнями Ельфійського мосту. Дорога тягнулася далі, легко повертаючи, аж доки не ставала лінією, що бігла просто на північ. Отже, були дві стіни – і річка між ними. Річка текла в рукотворній прірві. Її вологі випари обмежувалися стінами та спрямовувалися з вітром на північ, тоді як сама річка текла на південь. Айдага тим часом проігнорував річку. Була там, де була, і завтра теж там буде. Зосередив увагу на мості, дозволивши своєму військовому вишколу дослідити його. Кивнув сам собі, тоді обернувся і рушив туди, звідки прийшов, на ходу змотуючи з рамен легку линву. Лише побачивши, як линва змією повзе вниз, Нейла відчула оргазм.